Като това беше втората лекция. Минавам на втората идея за размишление – тишината. Преди съм ви обяснявал разликата между мълчание и тишина. Търсенето на тишината е търсене на дълбокото място, на дълбокото духовно разбиране. Тишината не е някаква тиха стая, някаква местност в гората или в планината. Тишината е стая в себе си. Значи, запомнете, тишината е стая в себе си. Тишината е вътрешно място. Тишината не принадлежи на манастира. Тя принадлежи на мъдреците. Те са и оставили място в себе си. Разбира се има три вида тишина, но тук ще говоря за по-външната. Вътре в тишината можем да се опознаем с много висши същества. Съществената тишина пак казвам не е външна. Тя е вътрешна. Тя се явява, когато в мислите и чувствата няма шум, няма суета, няма свят. Тишината е опасна само за обикновените хора. Защо? Защото тогава ще ги нападнат техните скрити демони. Техните собствени скрити демони. Тишината не е въпрос на това дали ти говориш или мълчиш. Тоест, не е въпрос на говорене или мълчание. Тя е въпрос на дълбочина. Тя е въпрос вътрешен, въпрос на шестото тяло. Въпрос на чистия дух в човек. Тоест, който има шесто тяло осъзнато, той има тази дълбочина. Тогава и като говори, и като мълчи, излъчва тишина. А който няма тази дълбочина, и в мълчанието си вдига шум. Неговото мълчание е шум. Той може да имитира, но това е шум. Един индианец, за който ще говорим по-нататък, наречен Белия вятър, казва, Когато чуя думите на човека, аз вече познавам неговата тишина. Тишината е пълнотата на любовта. Тя е виж, Духовен живот. Тя означава да си се завърнал в себе си. Дълбокото място. Докато ти си земен, астрален или ментален, ти не можеш да познаеш тази тишина. Защо? Защото тишината е освобождение от всичко повърхностно. Тя е живот в петото и шестото тяло, т.е. тя е живот в висшата душа и в чистия дух. Докато си повърхностен, ти можеш само да се я въобразяваш. Ти можеш само да се уединяваш чрез въображението си. За да създадеш тази тишина в себе си, е необходима дълбочина. Виж живот скрит от погледа на света. Просто света да не разбере с какво се занимаваш. В тишината всяко зло умира. Тук то не може да преследва човека. В тишината човека те неуловим, защото тази тишина е несътвореност. Тук човек е неуловим, защото е намерил собствената си дълбочина и най-вече шестото тяло. Когато човек е познал шестото тяло, той е заживял в древното безвремие. В древното безвремие. В един по-дълбок смисъл тишината е и отвъд времето, и отвъд вечността.